Дихти мене гарячково підтримав, інші з зневір'ї опускали руки й голови. Як ти звідси втечеш? Через вікно. От гляньте, дріфт подекуди прибитий гвістками. Можна відбити, відірвати і пролізти в той отвір. А чим його відірвеш? А як же з поїзда на ходу? Ну, на шпалах, а то затягне під колеса. А тут що краще... Раз мати породила, раз і помирати. Хто не хоче, хай зостається, я твердо надумав. Лише допоможіть мені. Я перший почну. Беріть мене, хлопці, на руки, і розкачуйте немов колоду. Бийте ногами в дріт. Чоботи на ногах міцні солдатські витримають. Чоловік шість підняли мене на руки. Я випростався за немов колода. Розкачали вони мене і вдарили ногами заплетене дротом вікно. Але дріт тримався міцно. Я попросив хлопців розколихати мене ще й ще й бити, наче довбнею, доки не лопне дріт. Я, наче, з дерев'янію, до крові закусив губи, терплю. Нестепно боліли ноги, бійся з ними. Якщо й не витримаю, нехай б'ють. Нехай послужить моє тіло пробивною силою для інших». Десь після десятого чи 12-го удару лопнула, забриніла дротяна сітка. боляче дрепонула гостряком по нозі через розпанахану халяву. Хлопці поставили мене на ноги, але встояти я не міг. Упав на підлогу, важко дихав. Полонені руками відривали дріт, збільшували отвір. А тим часом я поволі віддихувався. За вікнами тимна ніч. Ми їхали через якийсь перелісок, а, може, то темніли при дорожній кущі. Пора. Ну, товариші, прощавайте, не поминайте лихом. А хто хоче через вікно, за мною. Мої друзі знову підняли мене на руки, і ногами вперед, неначе покійника, просунули в вузький отвір вагонного вікна. Чепившись руками за вікно, я стояв на рамі вагона. Голова в мене пішла обертом. Може, від свішого повітря, може, від швидкого руху поїзда. Нічний вітер обвівав ласкаво, трепетно хвата мене за гімнастерку, немов кликав на волю. Але я стояв, очікував моменту. Руки мліють, здається, задубіли. Глянув вперед, суцільна темінь. Ритмічно вистукають колеси, німов схвалюють мій намір вирватись на волю. Так-так, так-так, так-так. І я відштовхнувся, якомога сильніше від вагона. Я міг би потрапити на шпали, і тоді всьому кінець. Але я так прагнув життя і волі, що мої молоді хоч і виснажені м'язи послужили мені надійно. Болючи вдарився в землю і ще об якийсь дорожній знак. І треба ж було нарватися на нього. Але живий. Лежу на схилі насипу серед трав а наді мною зорі. Хоча в очах темніє, від болю чи від сліз радості не знаю. Скільки я так пролежав, не пам'ятаю. Неподалік гримотіли поїзди, може з такими ж невільниками, як я, а можливо інші. Мій поїзд був уже далеко. Чи ж хтось з хлопців вибрався з вагона смертників? І якщо комусь пощастило врятуватися, та де зараз, мої бідолашні друзі? Після деякого забуття тривожна думка знову кликала мене діяти тікати, тікати, пошвидше звідси від залізниці, яка тьмяно виблискувала рейками під місяцем. І я подався у степ. Перебіг якийсь путівець і опинився серед соняшників. Це було суцільне море соняхів, деякі ще цвіли запізнілим цвітом. А більшість уже налилася з зернятами, я ж задихався серед того багатства. Ну, один соняшник другий, й пожадливо виминав руками кидаючи в рот зерна з шкарупинням, голод, страшний голод мучив мене. Все моє тіло мов би п'яніло від шаленства здобутої волі, від тихої нічної краси поля. Від чистого п'янкого повітря. З часом я оготався, Став вилущувати зернята, Не маючись хоч якось пригасити голод. Ліжневе голодування далося в знаки. Так я бродив серед соняшників, Серед тихого шурхоту, запізнілого цвіту. Нервове перенапруження і втома надломили мене я вже не пам'ятаю, як упав на землю, і сон зборов тіло. Не знаю, скільки я проспав, прокинувся від холоду. На сході зводилось червоне сонце. Що ж робити? Серед білого дня мені не можна виходити з соняшників. Вони мій захист, треба перебути до вечора. Нестерпно хотілося пити, але де ти її візьмеш, отої води? За ніч випала невеличка роса, і я злизував із шорсткого листя скупу благодатну вологу таким же шорстким розпухлим язиком. Де ж я непокоїла думка? Судячи по всьому, мабуть, на Полтавщині, вдалині віднілися села й футори, і високі тополі, мов би в сохлі, стояли на безвітрі. Десь там, далеко-далеко звідси, моя рідна Білорусія, Добруджа, Поблизу Сожу загублений серед лісів і боліт село Тігуно-Буда. Коли б тільки знали мої мати і батько, що зі мною. Хоча і звик, перебуваючи в полоні, що час йде надто повільно, але мені здавалося, що цей день тягнеться безконечно, адже я був на волі, і моє неспокійне серце змушувало діяти. Осінній день Закінчувався. Чорна вороняча зграя, прошуміла над степом, якось тривожно каркаючи наді мною, і полетіла в бік якогось села. Прогримів ще один поїзд, цього разу із заходу на схід, мабуть, поспішають фашисти на Дон на Волгу. Гіркий біль стиснув моє серце, що не можу бути серед захисників Сталінграда. Вечеріло, от як стемніє. Спробую добратися до найближчого села. Може, роздобуду води та їжі у добрих людей. Інакше знесилюся, куди мені податись такому. І раптом я почув перестук коліс, скрепіння воза. Хто б це? Сторожко звожуся поміж соняшників. Бачу гарбу із снопами, а в неї впряжених волів, які ліниво бредуть польовою дорогою. До мене доноситься жіночий голос – Звичне погейкування, а коли гарба наблизилась, я помітив на снопах жінку, запнуту хусткою. Ну, будь-що буде, вирішую я, і виступаю на дорогу. Жінка лячно кинулась, а воли хоч би, що римигають собі, поскрипуючи ярмом. Не бійтеся мене, молодице, свій я, полонений, цієї ночі втік з поїзда, шукаю добрих людей притулку.